Bos días a todos e todas. Presentamos vos hoxe o programa de radio O Mundo Que Queremos. Este é un programa de radio realizado polo alumnado de cuarto de ESO dentro dun proxecto de educación para a ciudadanía global que naceu no ano 2013. Ten por objetivo promover que o alumnado galego de secundaria sexa consciente da interconexión que existe entre as realidades locais e as dinámicas globais. Para fomentar a conciencia crítica e traballar a corresponsabilidade de todos e todas, temos na construción da justiza social. Este ambicioso proxecto pretende reflexionar sobre a desigualdade social e participar de xeito activo na transformación da realidade. Desde aquí e antes de comenzar, queremos agradecer a ONG Solidaridad Internacional de Galiza por ofertarnos a posibilidade de participar neste proxecto. E tamén a todos e a todos os monitores que tanta paciencia teñen con nós. Damos paso ao primeiro bloque do noso programa. Como se fai a tua roupa? Con Fernando, David, Iván, Adrián, Carmen, un bueno amigo. Deus billetes sarda. E se chequeime as mãos E se chequeime os dedos E que caia a tua pel Torrada a trozos entre os lobos Algúha vez preguntaste este Como se fai a tua roupa? Se non sabes a resposta nós iremos xa Aínda que pensemos que si sí, a nosa roupa non está fabricada en España. E, que está a suceder? As grandes empresas para forrar dinero fabrican a súa roupa noutros países, pero por varias fontes sabemos que os traballadores traballan nunhas condicións pouco favoráveis. Un exemplo é sobre a sobre expectación infantil, xa que co idade de 4 ou 5 anos xa están traballando nas fábricas, ou as malas condicións nas que traballan os adultos, como, por exemplo, non estar ben equipados para a careza que se xa asigne e cobrar unha miseria. En que países sucede? Normalmente, ocorren nos países menos desenvolvidos, como China e India. Ben destas respostas, temos que propoñer solucións para cambiar a vida desas persoas e que os nenos poden ter unha infancia e unha educación. Con nós está un xoven diseñador de modo, que nos pode aclarar dúdas e darnos a súa opinión sobre como se fai a nosa rouba. Hugo, que é para ti a modo asustible? Eh, pois pues depende do tipo de modo asustible que estamos a falar, xa que, bueno, eu creo que existen dous tipos que un sería o tipo máis comercial, o que está nas celdas como onde podemos ver car todos como son as do grupo Inditex que realmente queren nos vender unha moda sostenible que é igual de contaminante que a moda que non é sostenible, pero realmente na moda sostenible que sí que confío en a, bueno, na moda sostenible slow fashion, que é o proceso non, que a, a través de prendas usadas ou de segunda mano creánse outro tipo de prendas perfectamente poñibles que teñen pois unha segunda vida. O que pasa que, bueno, realmente as empresas nos vender unha cousa que é realmente igual de mala para o medio ambiente a un precio máis caro por vendernos que de desostible porque cando o ser humano está de compras pois normalmente si sí que pensa que, bueno pois pobres os menos que están fabricando e pobres o ambiente que está sendo contaminado por esa industria pero cando na prenda, por exemplo, pois pon poliéster reciclado pois a xente tírase por pensando que non contamina pero realmente contamina o mesmo ou máis que unha prenda que non é de modo asustible eh, comercial Que opinas de que se leve a cabo a fabricación da roupa en outros países? Pois eu creo que se fai porque realmente se les lle bastante máis barato porque non teñen que pagar seguros non teñen que pagar o mantemento de, das fábricas non teñen que pagar sueldos altos en cambio se fixeran por España pois teñen que pagar pois ou ven o alquilar do taller ou comprar o taller ou comprar máquinas e despois claro pagar os seguros porque se non se paga un seguro pois aquí neste país por exemplo sería ilegal, neste país habría que pagar seguros e despois habría que pagar os sueldos que teria que ser hai un sueldo mínimo, por lo tanto terían que pagar eso eh, a todas as persoas que traballan nesse taller, e entonces pois non lles compensaría debido a que aquí pagarían moito máis que unha misaría que pagan allí Que opinas da reciclaxe dos materiais que usan as grandes empresas para fabricar a súa roupa? Pois eu creo que máis eh, é un timo que nos queren colar para gañar máis diñeiro, non? Porque realmente eles les din que está feito de poliéster reciclado cando eso moitas veces puxo pues, ben é inventado ou ben e... Eh, igual non está pero simplemente ponen unha etiqueta porque realmente nadie vai comprobar que este ou non este feito de materiales reciclados entón pois pues, eu creo que isto da moda sustible das grandes empresas é un pouco un timo para gañar máis cartos enganando a xente que compra nese tipo de tendas Esperamos que vos gustara o noso programa e que aprenderades o misterio de como se faía a vosa roupa. Outras das nosas preocupacións é o tema da contaminación das augas, provocada, por exemplo, pola mina de Touro, recentemente acaba de ser noticia. Matías, Martín, David e Xales explican por que Este povo perdido onde ninguém nos coñece. Un día saímos na prensa e agora somos os da merda. Ola todos, somos os alumnos de cuarto da ESO e hoxe queremos vos explicar un pequeno problema que sucedeu moi preto de nós. Nós tamén queremos un mundo no que as demandas dos cidadanes xeixan escoitadas. Un exemplo deste e moi próximo a nós foron as protestas que se realizaron en Touro en contra da Minha. O martes 28 de xaneiro do 2020, os habitantes de Touro mobilizaronse por un objetivo común rexeitar o Proxecto Mineiro. Despois de dous anos de protestas, o povo de Touro conseguiu parar o Proxecto Mineiro. Na súa defensa decían Que unha mina destruía o medio natural, que se atopa no medio do camiño francés a Santiago. Os peregrinos aos que o goberno galego quere atraer ao Abeiro de Xacobeo 20 a 21 camiñerían acompañados de tráfico. Camión Pó en suspensión e ruído de voaduras. É próximo a unha zona de especial conservación. Agora, imos falar con Isabel García, veciña de Touro da plataforma veciñal Miña Touro Opino que estivo moi implicada no rexeitamento desta mina para que nos dé a súa opinión sobre este tema. Cando empezou a vosa loita en contra da repertura de mina de Touro? Pois empezou en setembro do 2016. Eh, vale, como vos constituídes como plataforma veciñal? varias charlas as que acudimos que deron desto sindicato labrego de decontraminación de varias organizacións como ADEGA outras organizacións así medioambientais que nos vinieron a informar sobre o proxecto mineiro que estaba a, a información pública e empezamos a xuntar así os veciños foi un pouco boca a boca entre nos que fomos pasando a información e xuntámonos un día en unha reunión dun local social Vale, a empresa que pretendía a reapertura ten algún outro proxeto no territorio español? A empresa que pretendía a reapertura é unha empresa que ten un socio capitalista que é a Talaya Mining. Esa empresa, a Talaya Mining, é unha multinacional con capital estranxeiro que ten minas por máis sitios. En España, é obera en Río Tinto, en Huelva, ali é onde ten unha mina. Cal é a lei que incumplía este proxeto de reapertura? varias leis, como así quedou demostrado nos informes sectoriais eh, incumplen determinados apartados da lei de minas, da lei de augas, as leis de medio ambiente as afectacións eh, as leis de matrimonio natural e cultural, varias directivas europeas, a directiva da auga e a directiva de restauración medioambiental de terreos mineiros explotados anteriormente, porque que houve unha mina que pensou xa no ano 88 deixou os terreos sin restaurar, entónces a directiva e marcos están moi afetadas por, por esa normativa. Son moitas as leis que, que incumplía e que incumplen. Que un plan de recuperación medioambiental cúmprese no caso da mina de Touro? Pois pues haber un plan de recuperación medioambiental, neste caso dunha explotación mineira que, que causou tantos danos, eh, debe contemplar a corrección dos impactos e os efectos ambientales ocasionados. Eh, debe recuperar en eh, proteger a biodiversidade e garantir a conservación das áreas de especial protección, respetar o uso e o aproveitamento dos recursos naturais e, desde logo, non volver a abrir unha mina donde xa eh, houve que recuperarla. Neste caso, en todo nunca houve un plan de recuperación medioambiental porque os regos están contaminados, hai vasos vertendo potencialmente generadoras de drenaxe ácido de verdes pesados e que a vista está de que non ou unha restauración medioambiental. Entón, ahora querían facer unha mina moito maior nos mesmos terreos dañados e ampliálos, o cual é totalmente inviable. De que xeito influe a contaminación nas augas dos ríos próximos e das nosas rías? Pois pues mira, a mina anterior, que deixou no ano 88, deixou nos unhos pasivos medioambientais contaminantes con drenaxe ácido de mina en varios regos que pasan e eh, nacen dentro das valsas. Esos regos eh, seguimos en curso hacia o río Ulle, yo, río Ulle hacia arriba de Ousa, vai depositando ahí todo a carga de metales pesados de manera continuada, día tras día, eh, eso le acúmulo bon acumulo eh, enorme de... de de contaminación nas augas. A desmaxe á ágida de vina eh, formase e a formación de augas eh, ácidas ricas en sulfuros e metais pesados que van provocando eh, a, a, pola disidiación ou a extracción e afectan os ecosistemas acuáticos e impiden o crecemento das comunidades vegetais pola acumulación de ferros e de sulfuros no solos e daña a calidade de todas as augas, tanto superficiales como subterráneas impedindo calquer uso eh, que a biodiversidade teña... Eh, Bueno, pues, unha saída eh, correcta. Como valorades o papel da movilización cidadán neste caso e o papel das redes sociais? fundamental contar coa apoio de toda a sociedade de Galega que nos apoyou é algo sustancial, porque senón um, os vecinos de Taurongrino por nós mesmos non haberamos conseguido o que se conseguiu. O apoio de todas as asociacións que nos apoyaron, máis de 200, os 45 concilios da Ribeira Duya que amosaron que estaban en contra deste proxecto, porque todos os preocuparon o Nelo, a, o apoio da plataforma defensa da de Ría da Rosa, todos eles ajudaron a que esto non fora adiante. Neron os informes en in, eh, Informáronse e actuaron en consecuencia. Eso é fundamental. E as redes sociales se ajudaron e apoiaron moitísimo desta causa, porque os medios públicos non nos ajudaron a transmitida, pero si sí as redes sociais. Eh, gracias, Isabel. Eh, parabéns pola túa información. Eh, moitas gracias. Chao. Veña, gracias a vos. Un saludo gracias, e un traballo, hein? Eh? Para as noites. Que opinades vos? Xa rematamos o noso programa de radio. Esperemos que vos gustara moito. Un show. Ah. Tamén é con un final menos feliz escoitamos falar, últimamente, da enorme contaminación que sofre o Mar Menor. Para elo, Silvia, Noelia, Raquel, Noelia, Antía e Rita fixeron unha investigación a fondo sobre esta cuestión. O mar menor é unha lagoa de agua salgada en España, situado xunto o mar Mediterráneo na región de Murcia. Este é o lago de auga salgada maior de Europa. Comezamos por datar as novas de ElDiario.es. No ano 2011, unha xente media mental atopa unha tubería agochada baixo terra, con diversas fugas, no campo de Cartaxena. Comprobaron o que ía por dentro. Era salmuera, preparación de auga, sal e outros condimentos na que se conservan alimentos como o peixe, cargada de nitrato, xa que procede a de disalación dun acuífero contaminado polos abonos de regadío. Se se acumula, pode provocar incremento de nutrientes químicos dun non ecosistema. Decides etaponar a tubería. Fais unha contrata e catro operarios acude un lugar con maquinaria necesaria. A poucos minutos de proceder, recibes unha chamada o xeve... O xefe da obra pidelles que pade, xa que a chamada é da presidencia. Nese momento, super, suspéndese a operación. O agente medioambiental fala con un compañero, o callle comenta que cando comenzou a traballar na confederación, foi o comisario que lle dixo deixa estar o tema das desaladoras. Esto foi unha declaración dunha testemunha dun agente medioambiental no caso Tupi. Esta nova non xa topou en el país ou no a vencer. Non vos extraña, porque ha provocado. Agora escoitaremos un fragmento de entrevista a Jessica Pardo, profesora de Biología no IES de Medida. O acerca do desastre do mar menor? Bueno, penso que é má pena que se este a perder un enclave de riqueza natural tan excepcional, sen que a administración pública e a sociedade pagamos ou fixéramos algo no seu momento para evitálo. Hai que ter en conta que o mar menor é, unha ma é a maior lacuna de agua salada de Europa, onde vive fauna e flora mariña única. Crees que a culpa é da agricultura intensiva? Eh, non toda, pero sí en gran parte, xa que a luz intensiva fai uso de fertilizantes que contenen nitratos e fosfatos. Despois, eses nitratos e fosfatos, que son nutrientes, chegan á agua a tomar menor e fai fan que o pitoplacto mete descontroladamente, formando unha capa en superficie que impide que a luz solar chegue ao fondo. Como consecuencia, morren todas as especies vegetais. Por outra parte, toda esa enorme cantidad de cicloplaton consume o oxígeno da auga, facendo que os animais que viven no mar morran asfixiados, como pasou coas toneladas de peixes mortos que apareceron fai uns meses. Que pesas do efeito de que detiveran o taponamento dunha tubería a que contaminaba o mar por causa dunha chamada? Eh, para poner antecedentes aos ointes, eh, esa tubería vertía o mar salmuera, que é un residuo derivado das plantas desalinizadoras ilegais de agua do mar que utilizan os agricultores para obter a oga doce. Eh, uns poucos minutos antes de que se executase o taponamento, os operarios recibiron supostamente unha chamada da presidenta da Confederación Hidrográfica do Segura, con orden expresa de deter o taponamento. Actualmente, a presidenta está, eh, desta confederación non asume responsabilidades e vota a culpa a Comunidade Autónoma de Murcia. En referencia a este tema, pois, opino que as administracións deberían ponerse de acordo e actuar coordinadamente para buscar unha solución en lugar de andar eh, lanzando balóns fora. Que medidas tomarías ti para mellorar o estado do mar menor? En primeiro lugar, pois reducir ao máximo os vertidos de nitratos e fosfatos de orixe agrícola, xa que agora mesmo pois ese é o maior problema. Outras medidas eh, pasarían, por exemplo, por controlar o desenvolvemento urbanístico, prohibir que se siga construindo en primeira línea de costa, eh, controlar máis os vertidos ilegais ou reducir o uso de embarcacións a motor dentro do mar menor. O problema destas medidas é que, pois, entran en conflito cos intereses económicos e dificultan que se leven a cabo. Como crees que estaría agora o Mar Menor se non ignoraran o informe de Fayus de 20 anos, que alertaba do, da catástrofe? Eh, eh, bueno, iso é algo difícil de predecir, pero está claro que temos que empezar a abrir os ollos, xa que o que ocorre no Mar Menor é un exemplo a escala do que está ocorrendo a nivel mundial o que o exceso da actividade humana está provocando eh, un grave deterioro na calidad do medio ambiente. Despois desta entrevista finalizamos este breve reportaje. Esperamos que aprenderades algo novo e que sacarades as vosas propias conclusións. Un dos desastres medioambientales de maiores magnitudes vividos nos últimos tempos é o desincendios na no Amazon, do que nos falarán Helena, Oscar, Lucas, Raquel e Héctor. Tema interesante para toda a poboación. Cale, de que estás a falar? Imos vos a falar dos grandes incendios. Sabíades que segundo Greenpeace os incendios forestais Emitiron máis de 6 millóns de toneladas de dióxido de carbono en todo o mundo parece unha cifra bastante preocupante e prejudicial Unhas 19 veces máis que en España nun ano Un dos incendios máis graves foi o do Amazonas no verán pasado Xa que o Amazonas é un dos principais pulmóns do mundo Iso é terrible, houve máis de 31 mil incendios e que queimaronse 2 millóns de hectáreas Sería equivalente a 2 millóns de campos de fútbol ou máis Aínda que parezca increíble, os incendios na no Amazonas aínda siguen vixentes hoxe en día, aínda que teñan pouca repercusión. Ademais, vostede vedes que este verán alcalde a catedral de Notre Dame en París. Pois, as autoridades políticas, podendo elegir entre replantar o Amazonas ou restaurar ou restaurar a catedral, elixen a catedral, como é o caso do político Almeida. Ese home prefirei deixar de lado ao pulmón do mundo e moitos animais para ter só cultura europea. Aquí temos un audio que o demostra. Na Catedral de Notre Dame. ¿Qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en el Amazonas hai arborales, hai naturaleza. No, pero está incendiado efectivamente y es, y es el pulmón del mundo, pero la Catedral de Notre Dame é un símbolo de Europa. E nosotros vivimos en Europa. Isto é alarmante. En España os incendios forestais arrastraron lo que vai de século a unha extensión maior do que a provincia de Badajoz máis de 2 millóns de hectáreas. O que supuxo a extinción de determinadas especies e a disminución da biodiversidade natural. Tamén hai incendios máis próximos a nós, como os de Galicia. Na nosa terra tamén se producen moitos incendios. Pois sí, por desgraza, Galicia sofriu máis de 120 grandes incendios en apenas dúas décadas. Como todos sabedes, o 2017 foi un ano moi triste para nós debido aos incendios forestais. Por desgracia, queimaronse miles de hectáreas, exactamente unhas 8.900. Outro factor importante é que provoca moita contaminación, polo que despois aumenta o cambio climático se producen os incendios. Isto son as números de plantación de palma de soja aínda que parece unha tontería causa que soe produto para o consumo de clase primaria debido á excesiva sociedade de consumo a que pertencemos. Con todo isto, dónme conta que somos un pouco egoístas e non nos preocupamos de todo o que hai detrás disto que nós non vemos importante. Estou contigo, Helena. Debemos facer entender a moitas persoas, sobre todo autoridades, de que é necesario un cambio para mellorar o futuro. Contamos coa vosa axuda para este cambio. Grazas, Grazas por, por escoitarnos. Un saúdo desde Radio Libertad. Santa, Todo este panorama leva casi de xeito inevitable a unha rebelión xovenil polo clima, que tamén se ten cuestionada nos últimos tempos. E para explicarnos mellor algúns detalles, temos a Helena, Anita, Idaira, Nico, Pablo, Adrián e Paula, que nos detallarán o problema. Imonos a dedicar a falar sobre o cambio climático e as repercusións deste sobre o planeta. Tamén da loita da poboación para intentar parálo. Tamén falaremos sobre os veanros verdes e sobre a súa creadora, Greta Thunberg. Falga os polo clima son movimentos internacionais da xente nova e dos estudiantes de que deciden manifestarse en loita pola acción climática. Temos que minimizar as consecuencias do cambio climático antes de que teñan repercusións inevitables. E vos sabedes o que somos Fridays for Tutu? Claro, son folgas onde todo tipo de xente se manifesta para concienciar a sociedade en contra de, do cambio climático. Estes encontros comenzaron grazas ás movilizacións de Greta Thunberg. Xeu ben activista sueca que chegou ata cumbre do clima de Nova York o ano pasado. A primera folga oficial de Fridays for Future celebró su 15 de marzo do ano pasado. Este movimiento aporta paixión, esperanza e un sentido de urgencia a nuestros esfuerzos para enfrentar los peores efectos del cambio climático. Pero, ¿nos? ¿Qué podemos hacer? ¿Crees que deberíamos cambiar nuestros hábitos de vida para hacer algo por planeta? Como podemos participar activamente na loita? Xa so depende de nós ou a xenda maior tamén debe de, de tomar exemplo. Podemos chegar a pasar o cambio climático ou isto continuará? Que crees que te a culpa do que está ocorrendo? Agora poneremos o audio de Greta Thander donde nos conxa a súa opinión sobre estas preguntas. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. Así reacciona Greta Thunberg no discurso que a fixo mundialmente coñecido. Gracias a ela moitos xóvenes se viron identificados e comezaron a loitar. Talk about. These many Pero tamén na xente maior podemos facer moitas pequenas cous para frear o cambio climático. Trátase de cambiar hábitos de consumo que poden reducir de maneira significativa o impacto ambiental. Por exemplo, podemos aproveitar sempre que sexa posible pola distancia a percorrer e desfrazarnos en bicicleta ou movernos no transporte público no canto de usar o coche ou a moto para os nosos desfrazamentos de Tamén podemos evitar usar as secadoras da roupa e pasar o ferro. Certo, o ano pasado tivo lugar unha campaña, unha campaña chamada Roupa enrugada, que tivo moitos seguidores nas redes sociais. Cando usemos a lavadora, sempre será mellor utilizar programas de agua fría porque a maior parte de enerxía empregase en quentar esa agua. Debemos ter cuidado co frigorífico e evitar guardar nel alimentos que ainda estean quentes e non amontoar a comida, porque se gasta máis enerxía para refriar. E por suposto, sempre que marquemos algún electrodoméstico temos que adquirir aqueles que sexan máis eficientes desde o punto de vista do acordo de naxión. Cando vayamos a fazer a compra, temos que consumir fritas e verduras de cumpada, porque os que non son se ponen un gran custo enerxético no seu transporte, para mantélos conservados e almacenálos corretamente. Pero tamén hai outros hábitos de costumo que teñen moita influencia no gasto energético e, eh? polo tanto, no cambio climático. A idea xeral é evitar compras innecesarias e así, por exemplo, podemos mercar roupa usada, aproveitar aquela que foi de outras persoas e coser ou reparar aquela que temos deteriorada, evitando mercar outra nova. Tamén temos que ter moito cuidado coa calefacción e o é acondicionado. Non podemos pretender estar na casa en manga curta no inverno, é coa, coa calefacción atoa. Unha idea moi interesante é mercar produtos chamados sustentables, e dicir, os fabricados con materiais reciclables e que se poidan utilizar moitas veces. Estes artículos poden ser, por exemplo, as roxas de reo, feitas con materiais naturais, non con plástico, ou as esponxes biodegradables. Os expertos nun que aínda se pode fazer algo para reducir as emisións de gases de efecto invernadero e evitar o tentamento global. Ainda estamos atentos. Pero para iso consideran imprescindible que a sociedade en conjunto comeza a cambiar o seu estilo de vida e os seus passos de consumo. Sen esquecer, por suposto, que os gobernos dos distintos países tenen tamén un papel moi importante no desenvolvemento de energías renovables, en a protección da natureza e do medio ambiente, adoptando ademais políticas que fixen un precio para as emisións de carbono. Por moitos expertos, Isto foi calificado como un desafío verdadeiramente monumental, xa que hai que atacar o problema de, desde todos os campos posibles. O que sí que temos que ter é claro é que non podemos deixar a solución do problema nas mans dos demais. Non podemos pensar que a nosa contribución para pode ser mínima. E non podemos esquecer que a situación actual chegamos por facer as cousas moi mal felices. Temos que predicar co exemplo é ter Presente que moita xente pequena en lugares pequenos facendo cousas pequenas debe cambiar o mundo. Esta frase non a inventamos, non, sé é Eduardo Galeano, un escritor uruguayo e un dos máis influentes da literatura latinoamericana. Pois ben, agardamos poder remover dentro de todos os ointes a súa conciencia medioambiental, que o desexo de pervivencia dun mundo afastado do pensamento Y que se consideren imprescindibles para poder afrontar dos grandes desafíos del mundo actual. ¡Hasta próxima, amigos y amigas! E finalmente, é porque queremos facer un final feliz, esperanzador e nada derrotista, imos falar de música e dunha iniciativa que temos moi preto de nós, que é a loita contra a música de consumo. E para el temos a Candela, Daniel, Adrián, Carlos, Alba e Brais despois de tanto frío xa gardábaste verano, impa ben a terrinha turistas alemáns mollando sordiña nun cacho de pa, que aquí non se pide paella paspa, non son illas queiman este grande paraíso indoco que eran converta, outro luxo para ricos, fermento pelo tópicos tan típicos caliza tropical, boas Nós somos Alba, Brais, Daniel, Adrián, Carlos e Candelo, alumnos do IOS de Melide, e hoxe imos a falarvos sobre a música e o consumo, un tema que, aínda que non apareza, tem moita repercusión na sociedade. E para comezar, a vos gusta a música? Cantos tipos de música credes que existen? Cales credes que somos máis escoitados? Un, dous, tres, 4, samba, rock and roll? Pois non, existen 45 tipos de música. E xa dúda algunha, os xénios musicais preferidos na actualidade son o pop, o jazz, a música electrónica, rap. Pero en cambio, en España os máis coñecidos son o trap, o rap, o recatón, e por detrás deles o pop. E habendo estas características podemos destacar a dos cantantes máis escoitados do momento, como por exemplo, Cetangana, Ozuna, Balvani, Maluma, Aitana ou Sebastián Llanes. Sen dúbida ningunha cada persoa escoita o que lle gusta, pero existe moitísima música que non escoitas porque non sabes que eses cantantes fan outros tipos de música, debido a que non se come polífano. Por exemplo, temos que destacar a nosa música, música en galega. E dentro da música galega podemos atopar diferentes como armoñeiras, alboradas, pasodobres ou cantos. Pero fora dos géneros típicos galegos, existen moitísimos grupos a cantantes de rock and roll ou rap en galego, como por exemplo o Da Daquidárria, Luar na Lugre, que fan verdadeira máxia coa música e co nosso idioma. E lóxicamente temos que destacar o grupo ZR, un grupo de rap galego composto por tres xóvenes cantantes, Garchu, Juan Pirola e Petrovski, os cales son os seus nomes artísticos. A súa andaila comenzou en 2016 na Coruña, onde compartían estudos, loitas e experiencias no, mov no movimento estudiantil. E a verdade hai tres palabras que xaudineles definen o seu grupo a perfección, dignidade, solidariedade e humildade. E para os que non coñecedes este grupo, recomendamos vos escoitar algunhas das súas canciones benificativas. Cancións, como, por exemplo, Non é Verán de Estrellas Dan, A danza do Vento ou o Vento Negro e para ter un bonito final deixámonvos cunha grabación dunha gran oportunidade que tivemos facete unha entrevista a ETR. Pois nada, cando cando começámos na facultade, nós non falávamos galego, coñecimos na facultade e non falábamos galego, foi como unha un, digamos algo que adquirimos, un compromiso que adquirimos en segundo de carreira de falar galego no noso día a día. O grupo veu en terceiro ou cuarto de, de carreira, entón, pois un pouco sendo consecuentes con ese compromiso co que, que íamos facendo a ata ese momento, decidimos que... A, o grupo tiña que ser en galego e ademais para contribuir un pouco a esa normalización lingüística que tan precisa día de hoxe. Eh, Descartades a idea de fazer música en castelán ou pensabas pues, que no futuro eh, cambiaría dese galego por castelán? Hombre, hai alguna colaboración de algún artista en castelán, pues haberá, una haberá letra en castelán, pero nos por a nosa parte non ímos cambiar de, de idioma. Por, básicamente por iso, porque entendemos que que a música que facemos ese outro xeito de normalizar a lingua eh, temos ese compromiso adquirido, entón non, non temos pensado cambiar. Erades conscientes de que o vosso xénero musical sería en teoría, máis complicado? É que realmente xénero musical complicado é difícil de, de definir, non? De todos os xeitos o rap, pois entendíamos que sí que era, polo menos a nivel de medios, era algo sin xelo que facer, porque precisas un micro e pouco máis, non? Eh, entón eleximos un pouco iso pola facilidade do rap que tamén o rap é certo que permite meter moita letra que no noso caso de mensaxe era algo bastante prioritario entón tiramos por aí, tampouco nos cuestionamos moita dificultade ou non si sí que é certo que o único que se cadra tema e conhecementos musicais é Pedro eh, cantar non, non é algo que se nos dé moi ben a Pedro do Cando en vez entón pois si sí que era un xénero como que pegaba moi ben para nos entón por iso decidimos facelo bueno, después... Ben, surtiu. Aíde non quero un. Esperamos un. Bueno, pois pues nós coñecínmonos na Facultad de Comunicación Visual na na Universidade da Coruña. Eh, en terceiro de carreira, como xa comentaba Miguel, pois pues, eh hoube unha suspensión de pagos na universidade, ademais querían fusionar a nosa faculdade de comunicación coa da Rúa de Socioloxía, o que ia supoñer unha precarización do, do da nosa educación. Entón o que decidimos foi pues, entre, entre toda a nosa militancia pois pues, foi facer un tema satírico coa situación que se vivía na universidade comparando con coa situación que se está falando en Venezuela. Eh, xurido eh, básicamente a xente gustoulle o tema sorprendentemente e eh, de aí para adianto. class de Jordi Dan Aires de Caribe Mix entres que chupe chayango pasa esta cortul. Despedimos o noso programa de hoxe O mundo que queremos con un certo regosto amargo por moita de información que nos acaban de espoñar os compañeiros, pero tamén con un brillo de esperanza nos nosos ollos, porque a pesares de todo nos si cremos en que hai un futuro para o mundo que queremos. A construir outro verán, mestas libres de acoso, xa non poden agardar, non máis centrificación nin turismo colonial, o máis curro verán inestable temporal. Jordi Cruz Acurla un sininguito, a tres euros áhores en dereito a finiquito primo. Cada que nos a función, lloris bojón, al refuxiis volcó.mos nas nus lembranzas e Volta rutina non quero máis choro eidarnos vivirmos en pensar no como. Temos a perdas que a hablardes.